Allahu Azbal, Allahu Azbal. internet stranica minben to limaka abghi ilahi rajian min limkaniza <totipa> ul hadhihi sabili adu ila woykusmu ya pozivam kallahu inni tisal do sa saj istakiona ko غط يعنيك اسمرا أنا من المشلك اسلامكا اننتنس من بعدظ طير ح ما aj kome džuva bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvrćati on će što želi postakehumul islamska internet stranica, minber أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى ألي واصحاب أجمعين kvala subhanahu wa ta'ala, ba'da uluvillahi na shaytanu rajinu Ya ayyuhal ladhina amanu, ta'kullahu haqqatu paati, wa la tamutunna illa wa anta muslimun, amma Allahu pomoć ovo druženje čima koristiti da ukratko nešto paže moji početima se od koristiti isaj da koji pojna govore 36 37 ali ispredu neozbilje poznati 30 Izrek Allahu poslanu salavat Abu Huraira radijallahu anhu remsi la ilaha illallah sallallahu alejhi wasallam ko ot oni vjediku nevolju od dunjalučkih nevolja Allah će odići vas od nevolje od nevolja sudnijeg dana. Ko lakša onama koje teškoči, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko, ko prekrije mahana muslimana, Allah će ga preketiti na ovom i budućem svijetu. Allah je na pomoći robu dok je on na pomoći svom bratu, ko se uputi stazom da na njemu traži znanje, Allah će mu njemu olakšati put do Neće se skupiti ljudi u jedno od Allahovih kuća radi učenja Allahove knjige i njena propožavanja a da se na njih ne spusti smiraj i prekrije ih bilost i okruže ih meleki i Allah ih spomene onima koji su kod njega koga na tom putu uspore njegova dijela neće ga obrzati njegovo porijek Hadis u spomenutoj verziji nalazi se kod imama muslima rahmatullahi alaih Po pitanju hadisa imam nevevi napominji da je ovo jedan od odabranih i velikih hadisa koji je u sebi objedinio mnogo znanja i koristi pravila i edema. Mi smo već imali priliku da govorimo o tome da islam daje naglasak i uči svoje sjedbenike i postiće ih na podpomaganje i jačanje međuljudskih odnosa kako bi na taj način islamsko društvo u cijelini bilo jako stabilno i usko povezan. I mnogo je propisa koji se vežu za ovaj segment društvenog života muslimana. I naćemo često puta na mnoge zabrane od, koji, od razloga zbog koji su zabranjeni jeste i očuvanje, jačanje i jačanje međugudskih odnosa. Allah uposani s.a.w. kaže Habbun nas ila Allahi enfavuhu min nafs. Nasu Allahu od najdražih ljudi, oni koji ih najviše koriste. Innema yarhamu Allahu min ibadihi arhamah. Allah je milostiv. Oni svojim robovima koji su sami posetavi milosti vi prema prema drugima. I što ga vidimo da ovi dokazi daju potporu jednom poznatom pravilu koje ih spominju islamski učeničaci a koji glasi al džza u sil amal da je nagrada ili kazna na osnovu dijela. jer uzvišeni Allah voli one koji su najviše koris, korisni ljudima ili koji ljudima između znači odabrane skupine ljudi jesu oni koji su korisni ljudima e, jer oni koji koriste ljudima, ljudi ih voli. Koji su dragi ljudima, ljudi ih voli. I to je sigurno jedan od načina zahvali uzvišenom Allahu i Subhanu wa ta'ala. Također, u navedenoj predaju se spominje da je Allah Subhanu wa ta'ala milostiv prema onima koji su milostiji prema njegovim robovima i tako dalje i tako dalje na početku hadisa kaže Allah ko odkloni vijedniku nevolju od dunjavskih nevolja Allah će od njega odkloniti nevolju od nevolja sudnjih dana ovdje se u originalnom tekstu spominjeme nefesa mu'minin kurbe izraz kurbe u arapskom jeziku znači tešku nevolju ili žestoku nevolju u kojoj su jel u pitanju neke osnovne životne stvari kao recimo e, smještaj kao jel, čovjekovi prihodi od kojih preživljava i živi i tako dalje znači kada su u pitanju izazito teške situacije kroz koje čovjek može da živi i to je poznato da sama iskušenje ili same tegobe nisu na istom stepen. i znamo da u suru fikhu u, u temeljnim stvarima e, islamskih nauka uopšteno islamski učenjaci dijeli e, naredbe ili zabrane ili osnovne propise islama na jel, darurijat, hađat i tahsinijat Daruriyat je poznato darure, one teške stvari, one neophodne stvari, kao što je očuvanje života, kao što je očuvanje časti, kao jelo niti ciljevi samo. Hajat to su oni potrebe nižih stepena, jel od kojih ne zavisi čiji su puta čovjekov život ili ili njegovo zdravlje i tako dalje. Nego predstavljam tegobu i tahsiniyat to su oni stvari koje jel ovaj upotpunjavaju i zaokružuju odnosno oni jel dodatne i finese uljepšavanja nečega i e, te 3 kategorije na osnovu nje se i gradi fetva jel po pitanju određenih situacija i tako dalje i tako dalje Takođe i ovdje u samom hadisu spominjeni se korbe odnosno teža situacija u koju čovjek ili kojoj vjernik može biti Međutim vidjećemo <laughs> za, za razliku od onoga što se kasnije napominio admično. da ovde Allah poslanica kaže ko znači otploni tu nevolju, težu nevolju mu'minu na dunjalu, ko Allah će njemu otploniti nevolju na sudnjem danu nevolju na sudnjem danu, odnosno na hiretu ovde se ne napominje na dunjaluku da će mu pomoći i na hiretu nego samo na na hiretu za razliku ili drugih situacija koje su kasnije spominjuju u hadisu o kojima ćemo govoriti. Kažu islamski učenjaci, mudrost toga leži u tome što te gobe ili izazito teške situacije u topu dunjaločkog života nema svako. Ne doživljava svaku. Jel? Čovjek ima iskušenja, međutim iskušenja ljudi nisu ista. Nekada neko češće puta zapada u izaznito teške situacije dok neko možda rijeko kad to doživi dok dunjaločke, odnosno ahiretske tegobe, tegobe sudnjeg dana, tegobe polaganja računa na sudnjem danu, kabosko kaboski azabe ili kabosko pitno iskušenje uglavnom svi ljudi će biti iskušani i osjetiti koliko to znači istoga su izuzetite možda jedne manje, manje skupine ljudi. Same te gobe sudnjeg dana često puta smo o tome slušali i dosta toga nam je poznato. Dan koji će, kako se traje, spominje, trajati Hamsin 50.000 godina. Dan kada će sunce biti spušteno na milju ili dvije na ljudskih glava. Kada će ljudi biti, je malte ne potapani u znoj shodno svojim dijelima. Neko će biti, je do člana kao u svom znoju, neko do, do pojasa, neko će se malte ne gušiti u svom znoju shodno i zavisno njegovim zaslugama i dijelima koje je donio sa sobom pred uzvišenog Allaha subhanovala. Sudni dan i kada se spominje govori o sudnjem danu Dovoljno govori i podatak da će tegobe sudnjeg dana biti toliko teške da će čak i oni kojima je jasno da ih nakon toga čeka džehennem i džehennemski azab i džehennemska vatra moliti Allaha da prođe sudnjeg dana. Koliko će biti tegobe tog dana i koliko će ljudi osjetiti tegobe? da će čak i oni kojima je svjesno da nakon što se završi sudnji dan da ih čeka džehennem, moliti Allah da se jednom završi i da budu već osuđeni da im bude presuđeno da uđu u džehennem naravno kada se govori o sudnjim danu i njegovim tegobama uzvišeni je Allah i svoje milosti prema određenim skupinama svojih robova bit će i onih koji će, znači, biti sačuvani ti iskušenja i te goba dana. I poznato nam je da se spominju čak u nekim predajama vladovi, na sudnjih dana kao hlad Arša, gdje se spominje sedam skupina oni koji će Allah staviti u hlad, u svoj hlad kada ne bude drugog hlada. Potom, spominje se o predaji da će, jel, posjeti hladca, dakle oni koji budu dijeli svoj metak i tako dalje. I to će biti jedan znači od vidova olakšanja te gobe sudnjeg, sudnjeg dana. I sigurno ako kažemo da koliko god čovjek pomogao vratu muslimanu i olakšao mu njegovu nevolju i njegovu teškoću Sigurno teškoće sudnjeg dana će biti veće. Što znači da opet ono što ga očekuje kao naknada za njegovo dijelo jeste više nego što je on učinio. Iš čega se vidi Allah o rahme. Jer puno je više i puno vrednije da budemo spašeni tegoba sudnjeg dana i ahiratskih iskušenja nego je onih tegoba dunjaluški, jer čovjek na dunjalušku koliko god bio iskušan i koliko god prolazio kroz iskušenja ona imaju svoj kraj i ona imaju svoju mjeru i ono što najviše čovjek na dunjalušku može izgubiti jeste život ono što čovjek može najviše žrtvovati jeste jeste život, ne govorimo sad šta je vrijedniji sigurno iman je vrijedniji za mu'mina od njegovog života. Jer ako izgubi život, može opet uspjeti. Dokad će hadet na Allahovom putu. Ili svako onaj ko umre radi Allaha subhanovat. Dok je gubljenje imana vječna propaja. Međutim, kažem, od nekih jel, stvari koji čovjek posjeduje kod sebe, gledajući jel, sa neki materijalne stanje, čovjek koliko god da materijalno bio iskušan ili fizički maksimalno što može izgubiti jeste jeste svoj lični lični život. Stoga sigurno je veći Allahov rahmet. Ana nas Allah spasi si ahiretskih azaba i dunjalskih odnosno e, iskušenja sudnjeg dana. Zašto često puta mi slušamo je o ljudima koji je Allah iskušao na smrt a to je jedno sigurno najveće iskušenje koje susrećemo Allah da nam olakša posljednje trenutke na dunjalu koji sam Allahu poslanik sallallahu alejhi je napomenuo inna lil mautil da smrt ima svoje tegobe tu jemo komentare kažu da lijepa smrt da se preciđe ispati lije pa smrt da se prekine patnja. Pitanje je da li smrt svakom prekida patnje. Možda nekom uveća. Možda nekom će patnja biti uvećana. Može neće biti prekinuta. Možda ono što ga čeka posle smrti je puno teže. Dovoljno je da se čovjek sjeti kabuskoga zaba kojeg će jel, biti sačuvana samo jedna manja grupa umeta kojeg će osjetiti muhmi i kaburski stisak o kojeg Allah posanit kaže da će se čak ljudska rebra izmiješati sa lijeve i desne strane pa ispit u kaburu pa će čovjeku jel, biti pokazano njegovo mjesto u džendemu i sve ono što je propratno do sudnjeg dana i da će stanovnici dženneta, njihov kabur biti bašta od bašti, a e, kabur onih nevjernika i onih koji koji zasužuju jel, džehennemsku vatru, će biti vatra od džehennemskih vatri i patnja, sužen, tegobar. Što znači da smrt ne znači rahat. žovek se treba više brinuti šta će se toga čega poslisti da li u istinu će smrt prekinuti njegovo tegobe da li će smrt u istinu donijeti olakšanje smrt je da zaustavlja što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uživanje hadimul لذات kada ga je Nazvao, kako je nazvao Allaho, jer ona koja uništava i zaustavga u njoj alučkih slast, jest, ali da li te gobe, to Allah najbolje zna. Dalje kaže Allaho, ko lakša onome koje je u teškoći, Allah će njemu lakšati na ovom i budućem svijetu. Ovdje, u ovom primjeru, Imamo ono o čemu smo malo prije govorili. Kaže Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem: "Ko lakša u teškoći, Allah će njemu olakšati", znači i na dunjalu i na, i na danu za danu. Zarazgod prvog slimea gdje se spomine samo olakšanje na na danu. I sa uključenjaci kada govore o olakšanju, je Najčešće navode primjer dužnika i dugova. Jer kažu da je to jedna situacija od koje je spašen manji dio ljudi, odnosno dugovima i dugovanjima je iskušan veliki, veliki dio ljudi. I pogotovo mi smo danas svjedoci da je malo ne teško zasnovati i ostvariti nešto u životu bez dugovanja, brz. Bez neki, odplaćen, od, od, e, neki odplata jel, na malo duži rok odgođenih plaćanja i tako dalje. I često puta jel, čovjek u svemu tome dođe nekada u situaciju da bude iskušan time da nije u stanju da na vrijeme. Ili da u potpunosti namiri isplati onu, onu traženu svotu što je sigurno jedan od od teški je situacije vjernika jer vijednik ne želi da bude od onih kojima se pripisuje nepovjerenje nepridržavanje pridržavanje djel obećanog i tako dalje i tako dalje i sami znamo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio ovaj dunjaalu a njega u je bio u zalogu kod židova za hranu koju je uzeo od njega i penosi se od od čak neti islamsi učenjaka koji su napustili Dunjalup, a na njihovom teretu su bili dugovi. Poput imama Šafije Rahmetullahi Ale i drugi koji su jel bili iskušani tim usibetom i čak nisu uspjeli da se toga riješe prije nego što napuste, prije nego što napuste Dunjalup. O tome Nam Kur'an govori u 280. maje za surel Bekare a ako je u nevolji onda pričekajte dok bude imao. Znači govori o dužniku onome ko duguje pa ne bude u stanju da, da isplati na vrijeme dogovoreno Kur'an na savjetu je da pričekamo jel dok ne bude imao i smogao snage. Međutim, ovo ne znači i poigravanje sajmaneta. Da čovjek Olako svati. Pa mora mene neko čekati ili ne moram se. Ne. Jer kažu istana su Allahovi hakovi su zasnovani na rahmet, na opraštaњу jer Allah je spreman da oprosti bilo koji grijeh koji čovjek učini. Ako se iskreno pokaje. Međutim, odnosi među ljudima su zasnovani na na onoj na nenarušavanju hakova ili na nekom, nekom grubom odnosu niko ne da ili niko ne voli da se njegov hak ezijeti da, da se narušava da mu se uzima ono što je njegovo ili da mu se ne da ono što zaslužuje i tako dalje međutim čovjek može često puta biti u situaciji da u istinu sa uloženim maksimalnim trudom nije bio u stanju da je ispoštije dogovoreno zato Kur'an savjet je mine da se nauče, jel, pod pomaganju i, i opraštanju i da budu u stanju da odgode i sačekaju onoga koje u nevolji. S toga se prenosi predaj od Aišera, ko, o koju su neki islamski činjaci rekli, ništa me nije, jel, postaklo ili dalo mi snage da se zadužim kao predaj, jel, Aišera, koja Allah, Sanih sallam, kaže ko posudi ili uzme dug, s istenom namjerom da da ga vrati Allah subhanahu wa taala te molakša ti da uzrati taj svet. Tačnije to je bio postupak nekima da da su išli i, znači i na jedan način u teškim trenucima pribjegavali za uživanje. E, Imam Buhari rahmetullahi alejhi prenosi i predaju u kojoj se spominje slučaj trgovca kome je dosta ljudi dugovalo odnosno koji je imao običaj da posluđuje ljudima novca ili hrana ili nečeg drugog pa kada bi bio baviješten da neko ne može da ispuni onaj emanet koji, koji mu je dat on bi govorio svojim slugama izbrišite ga znači pustite ga ne mora ni vraćati ja da i Allah subhanovi talan ta meni oprosti odnosno ja da mi oprosti ili izbriši neki moje grijehe I prenosi da je uistinu kada je napustio dunjalog da mu je uzvišeni Allah oprostio zbog njegovog opraštanja svojim svojim dužnicima. Ima Muslim rahmetullahi alejhi prenosi kada jukuje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ko želi da ga Allah spas i ne volji na sudnjem danu neka otpíše dug zaduženom ili neka ga umjesto njega isplati. po pitanju jel podpomaganje i olakšavanja u vraćanju dugova postoji dva stepena prvi je jest da onaj kome nekom neko duguje a ni ustanje da mu vrati da mu odgodi i da mu još vremena ili drugi stepen koji je veći damu oprostiti dio toga ili u potpunosti ako je ako je ustanje a prenosi se da onaj ko odgodi ono što mu je dugovano, da mu se za svaki dan koji odgodio piše sadak Da mu se za svaki dan koji odgodio, znači dao još jedan rok, još produžio onome ko nije u bio da mu nadomiri, da mu se svaki dan piše sadaka. Ovo je u osnovi, onako kako često puta govorimo, da je islam puno, puno, puno, puno potencira i uči svoje sjedbenike sjedbenike Allaho poslanike salu Allaho, seleme, da nastoje da svoje odnose grade na dobročinstvu pod pomaganju kako bi umet bio što jači i sam život ljudi je jednostavniji što je više dobročinjstva, život je ljepši i lakši. Mi vidimo danas ljudi su želeli da prebjegnu iz jel, iz te neke ljubavi prema vlasti, materializmu i tako dalje. Slešu u jednu dugu i krajnost zaštiti svog i, i e, rušenju svega onog što je moralno na tom putu. Samo gledajući, znači materijalnoj vrijednosti, misleći da će time sebi obezvjeriti bolji život. Međutim, vidimo da je život iz dana u dan zasnovan na takvi ostajan, sve teži. Sve više nepovjerenja, sve više bojazni, sve više bolesti i sve više nezadovoljstva. Dok ako pogledamo život zasnovan na dobročinstvu, pa makar bio i i siromašan, makar bila zajednica i siromašna, Ono je lakši. Kod nas čisto puta su šujemo priče kako kažu, kako su ljudi prije 20, 30, 50 godina nisu ništa u kući imali, nisu imali namještaja nekog posebnog, ni trosjede, ni dosjede, ni televiziju, ni, ni ovaj, perzijance, nisu imali cepte posuđe, nisu imali jel, mercedes ni golfove, ništa živjeli su nekak rahatnije bili rahatniji, bili gostoprimiji bili otvoreniji duše zato što je bilo više vjeri bilo više dobročinstva da se moglo prije desiti u to vrijeme da prođe Musafira, da ostane gladan ili da uđe neko u kuću a da ne, po, ne, ne pojedi, ne popije nešto to je bila sramota to je bila sramota danas može kroz jedno mjesto proći radu Musafira i da umru od da niko im primijete. Da niko ne pita. Prije, znači, u to vrijeme, sramota za gazdu i čitavo mjesto bi bilo da neko glada novi su mjesto. Znači, ljudi nisu se vezali a, na, na tim osnovama. Dok danas, pored toga, pored toga što iz dana u dan, ljudi sve više više imaju. Znači, čovjek... Juče ili prije godinu dana, običanica za godinu dana, vidi obogatio se, ima dosta toga. Ali više nezadovoljno. Umjesto da bude zadovoljan, on više nezadovoljan nego što je bio prije godinu dana, kada je manje imao pod sebe. Znači, problem je u tome, dok život zasnovan, kažem, na dobročinjstvu, ono kojih Islam nudi i kojih traži od svojih sredinika, puno ljepši, puno jednostavniji rahatni čovjek osjeća da, da ima kome da se požali ima od koga očekiva da mu pomogne a makar i ne bilo jel makar i ne bilo tolko materije tolko tih jel ovaj dunjaaluckih užitaka i čovjek ima i danas vidimo zato kaže imam ibn taim rahmetullah kaže da vladari znaju kakav mi rahatluk imamo u prsima, mi vijednicima, sabljama bi nam otimali. Sabljama bi mi otimali taj rahatluk od nas. Znači nasilu. Oni nisle da su u rahatluku, a u stvari nis. su više u problema nego u rahatluku. Dalje Allah poslanik s.a.v. kaže, ko prekrije mahanu muslimana, Allah će ga prekreti na ovom budućem svijetu. Prenesu, prenosi se izre kao ćele poslali a ispravnih prihodnika da kažu da su zapamtili ljude koji su bili bez mahana znači u suštini nisi imali puno mahana bili su dobri, dobronamjerni ljudi pa su počeli govoriti i interesovati se o tuđi mahana pa kaže Allah je dao da se njihove mahane pokažu i da i počnu ljudi o nima pričati a kaže upamtili si ili doživili smo ljude koji su imali mahana nedostataka, ali su se kanili govora o tuđim nedostatcima i tuđim mahanama, pa su i mahane i nedostatci zaboravljeni. Pa su i mahane i nedostatci zaboravljeni. Znači Allah je učinio da ljudi zaborave i njihove i njihove mahani. I to je u suštini, subhanallah. Allah je hikmen među ljudima. Kad vidimo insana koji je sam po sebi lijepog ponašanja, koji poštuje ljude i koji cijeni ljude, cijeni njihovo dobro činstvo, vidimo da u, u većini slučaja ljudi isto tako se prema njemu odnosi. Ljudi o njemu govore dobro, poštuju ga, cijeni ga, ne vrijeđaju ga, ne diraju ga, u većini slučajiva, što znači da U suštini, opet kažem, vraćamo se na pravilo da se jel, nagrada i, i, i kazna na osnovu onog što čovjek, što čovjek i zasluži. I kažemo i ovde, onaj ko se interesuje drugim privatnostima i drugim nedostatcima, Allah učini da i njega ljudi pošu, jel, on je mu se interesovati iznositi znositi njegove, njegove nedostaci. Po pitanju prekrivanja maha nedostataka. Ovo Hadis govori u osnovi da, muhmin, da se muhmin treba toga držati. Naročito u situaciji kada je u pitanju osoba koja osoba koja je u vanštini znači dobarinsa, vijednik, drži se proti sa ali normalno, svakom, svako je slon griješenja. Znači takve osobe njihove nedostatke treba saklivati, ne treba o njima povoditi. Ako je u pitanju osoba Koja je u osnovi poznata po zulu. Znaci poznat čovjek i ne stidi se toga i ne krije. Takav znači takog ne treba. Znaci ne odnosi iznenadega da ga čovjek sakriva, nego čak ako dođe u situaciju da treba da pojasni i upozori ljude na takvu osobu, treba da upozori. Da je poznat po po nekakom zlu, i da to i uopšteno, uopšteno da je to čovjek takav koji to i i ne krije. Pogotovo ovdje kažem što je često puta je pogrišimo po pitanju svakog jel nas pojedinačno o svojim mahanama ili svoje mahane čovjek ne treba, ne treba iznositi znači one manjkavosti koje imamo kod sebe ne treba da ih iznosimo mi često puta čujemo jel neko dođe kaže joj nitro nisam kladniju saba sakriji su Allah je sakriji sakriji nemoj zasjeti ljudima Jer će se desit nasudnijem danu kad se uprenaši Allah pos. nj.s. da će dolazit ljudi koji su na Dunjaluku činili grije. U tajnosti. Zakriveno. Desilo se nekad, jel, da mu se omakne i da učini grije. Pa kaže Allah je sakrio. I Allah će mu reći, sakrio sam ti ga na Dunjaluku. Nije ga niko saznalo. Danas ti ga oprašta. Danas ti ga oprašta. Je u drugom rivajetu pos. nj.s. napomlji ih Kaže: "Mu mu meto će biti oprosten, oprošteno illa kaže al-mujahidin. Oni koji iznose javno svoje gljeđe. Znaci ne samo da im čini, nego otvoreno se što im kaže danas hvali se time, iznosi koji on ja sam uradio to i to, juče sam to i to, juče sam se jel napio, juče sam uradio to i to. Znaci iznosi javno te tegrije. Boja ti se da ako čovjek E, mu bude navika da o sebi tako, ne uđe u skupinu. A da kažemo sad da čovjek želi time sebe ponizit. Ne, ne, ne, ne. Na taj način se ne čini te oba da ti iznosiš. Jer znam se kako se istinska te oba čini. Da se pokaješ Allahom i da ostaviš taj grije. Nije te da ti ljudima iznosiš grije. Nije te oba da ti ljudima ti možeš svoj grije iznijet na radiju, i televiziji i obznane svim ljudima. Al ako se ne pokajiš prema Allahu, nema nikakve koriste. Nema nikakve koriste. Ono što se od nas traži, traži se da se pokajemo prema Allahu, ne traži se razničim Kao što se nekad skrušenost u namazu shvakaš što više pokupljen, kad klanjaš, to je naj, najviše skrušen. Jel? Što se više zgrbiš u namazu, ovaj maša najbolje skrušen. Skrušenost nije u grbljenju, I savijani. Skrušenost u srcu. Skrušenost je el u, u razmišljanju, u pokretima mirnim pokretima. Da misliš na Allaha, da se o, da osjećaš da stojiš pred Allahom. Niskrušeno hoćeš više biti jeli isprožen ili ispran ili ovako ili ili onako. Kur'an napominje u surji An-Nur Nači za one koji vole da šire Mahane mu'mina i mu'minki Kaže oni koji vole Da se o ovijednicima šire bestidne glasine Čeka teška kazna I na ovom i na onom svijetu Potom dalje Allah poslanik salallahu alieva selama kaže Allah je na pomoći robu Dok je on od pomoći svom bratu Allah je na pomoći robu Dok je on na pomoći svom bratu Nogo je primjera Sele Fusaljeha koji su praktikovali i čak i pozicije i funkcije nisu sprečavali da pomažu muslimanima. Kod Arapa je bio adet da je stoku muzu muškati, a ne žene, kao što je danas kod nas. I kaže Ebu Bekr, radi Allah, je to radio za svoju porodicu, čak i za neke svoje komšije. Pa kada je postao halifa, Ljudi su govorili gotovo, jel, Ebu Bekir sad Halifa, neći on gotovo, ne može sta očekivati da nam Ebu Bekr dolazi, da nam jel, muze stokiti. Međutim, kažu da Ebu Bekri nakon što je poslu Halifa opet nastavio dolaziti i obavljati tu dužnost. Čak za svoju porodicu i za svoje svoje komši. Nastavio je da muze stokiti svojih komši. Omer, radi Allahnu, kaže, njegov emanet ili koji je stavio sebi jeste da je običaj da vodi i brigu i služi jednu slijepu i nepokretnu staricu i da vodi i brigu i donosi vodu kudovicama koje su bile u njegovom komšilu. S obzirom da su, jel, da nisu imale glavu porodice koja će voditi brigu o njima, on je uzao taj mane da im bude na osuži da im da im pomogni u nekim njihovim kućnim poslojima. Muđahid, jedan od poznatim u Fesira, kaže da, je, da bi imao običaj da namjerno kreni na put s Abdullahom ibn Omerom, samo da bi mu bio sluga. I s počasti prema Abdullahu, njegovoj bogobojazi, njegovom znanju, bilo je počast da čovjek bude sluga takvom i samom, da mu služi. I kaže mu, džahed, ja maksus krenu naplu, sam sam rad toga. I kaže, bilo bi obrnuto. Ja pošao da njega služe, on nije dao. On čitao u mene služi. Znači, tako je bio običaj sebe poslale, anako kako kaže Kur'an, od ta'avanu, al ta ta ali brli, od takva, od ta'avanu i poznaje se na dobro i na bogobojažnost. Ja. Dakle, Također i sam skučeniacije kažu od pomaganja, drugom ulazi jest da čovjek se zagovara neka, jel, da on pokušava pomoći, ovaj pruži tu uslugu, jel, što kaže šefat. Jel šefat na dunjalu ku onim stvarima koji su dozvoljene, jel zagovaranje čovjeka za čovjeka da pomognemo nekome Am. da nađe sebi posao, da pomognemo nekom da se upiši u školu, da pomognemo nekom, jel, da nešto u sredi, pogotovo danas jel, papirologija, mnogi stvari često puta ljudi imaju obaveze jel, hajdi, dobrojdi, pomoć mu'minu je da mu pomognemo da, da nešto znači, e, uradi ono što, je, što mu je potrebno u osnovi ovo što kažem vidimo Koran i sunnet kako nas uči čovjek se treba e, na, to, na taj način ili na tome izgrađivati da tijela naša budu radi Allaha. ako nekome pomognemo pomognemo radi Allaha i vidite Često puta čovjek nije na gubitku nikad. Pazi, Allah je na pomoći onome koji je na pomoći musliman, koji na pomoći svom kupa. Kažu islamsku čenjaci, da je samo ovo nagrada, da je samo Allah nagradi ovim, što je rekao Allah će biti na pomoći onom, dovoljno je. Ne treba sad je svako dobro dijelo deset dobrih dijela, do sedam stotina. Pa dova za, za brata muslimana, jel, prima se i Mele govori Amin. Pa mnoge nagrade koji se obećavaju jel, u, na pomoć onom ko vodi brigo brigu u porodici, jel, onih koji su izašli na ovom putu, broji se od muđahida i tako dalje, pa ako pomogne ovom ko... Nagrade kažu Islamsku činjaci da je samo ovaj adis dovoljan, ne treba. Pazi, Allah na pomoći onome koji nam na pomoći brata. Šta se radiš? Kao su Islamsku činjaci rekli, dovoljno je strpljivima. Što je Allah rekao, Ina Lama sabiri. Da je Allah strpljiv. Ne treba veća nagrada. Nen, dovoljno samo da je, da je, da je saznanje da je Allah s tobom kad se trpi i kad saburaš u nevoljama, to dovoljno, dovoljno počasti, ne treba ne treba više. Tako ju ovde kažu, dovoljno je nagrade, dovoljno počasti da kaže Allah je na pomoći onome koji je na pomoći svom bratu Mus'manu. A da li može čovjek jel postat na cijelu onome kome Allah po i može izgubiti na stvar svoj svoj posao. To je stvar, jel samo ljudske slabosti ma Da li kaže Lao postanik Selem, ko seu puti stazom da naju traži znanje, Allah ćemo mu olakšati put do se govori fadilat pa učinje traženja znanja o vjeri, znanja o, o vjeri. To traženje znanja ili sleđenja puta znanja, islam suučnjaci kažu na dva načina. Jedan je, jel, da se fizički odnosno bukvalno putuje do uleme traži znanje od njih sjediti pred njima, slušati njihovaelj predavanja, uči od njih, pita, moi i tako dalje. I na drugom stepenu, jelili drugi slučaj jest ponavljanje tog znanja, pamćenje, čuvanje, ispitivanje i tako dalje i tako dalje. vidimo jel kao što se ode na i drugim predjama da je to jedan od kraćih puteva, kraćih puteva ka ka đenetu. I kažu istan slučajenjaci Jedan od načina proširivanja i sticanja znanja i bereketa u znanju, jeste da čovjek radi po onome što što zna. Čuvanje znanja biva čuvanjem ulemi. Jel? Kao što se pominje da će Allah uzdignuti znanje uzdignuti a Pa su pitali kako, kaže, sa smrću ulemi, sa smrću ulemi. I knjige bez ulemi i bez učenjaka što kaže mrtvo slovo na papiru pod jedan, pod dva e, sklone iskrivljivanja. Sklone iskrivljivanja. Što je slučaj bio kod hršćana. Kad je ocišo u Lema, kad je ocišo istinski alimi vjere koja je objavljena Isavu, šta se desilo? Došli su džahil, došli su neznalice, pa su prekrižili, dodali, oduzeli, ispravili, promijenili. I šta se kasnije desilo? Od vjere ispud čitao čita cirkus od pravi vjeri koja je bila objavljena nebeska vjera, došlo do malo tene jednu jednu vrstu cirkusa. Iz čega se govori i vidi da mi moramo se učiti na jedan edeb i način poštovanja i uvažavanja o Lemi. Jer to su, kako gaže Allah posljednije sve zvijezde pomoću koji se čovjek orijentiše i mi ne bi bili u mogućnosti, u potpunosti da razumimo Kur'an i Sunnet bez njih, bez njih onih kojima je Allah subhanove ta'ala otvorio vidike Istoga ne kažemo što želimo da slijedimo nekog pojedinca nego zato kažemo rekao je taj, taj po pitanju tog i toga ajta to i tog i toga hadise ali izvadio poku zato što su to ljudi kojima je Allah subhanove ta'ala otvorio polje vidika stoga znajte da je narušavanje edeba i omalovažavanje učenih ljudi, ono što danas često puta nailazimo, na izreke, fetvaši ne znaju, nemaju pojma šta oni znaju, beduini ovako, onako to su ljudi koji Allah počastio viš većim znanjem ovjeri nego mene i sebe. Oni kojima je Allah otvorio polja razumijevanja Kur'ana i Sunneta. U najmanju ruku može se deciti. Da kažemo da se možda, shodno našim situacijama, ne slažemo ili ne možemo složiti s nekim stavojima. Ali to ne znači da su to pretvaši. Jer kad kažeš pretvaši, stekniješ utisak da su to puni manijaci police. Oni bezveze ljudi koji ne razmišljaju što radi. I pa je ulemak prema kojoj mi moramo iskazati poštovanje, koji nam olakšava i da razumimo vjeru. U najmanju ruku eder prema onom znanju njihovom, ako se ne možemo složiti, može se desiti da jel, njihove fetve o njihovim područjima, da znaju kako mi živu, možda bi se razlikovali. Možda bi nam rekli drugo rješenje. Ali ne možemo ni očekivati od jednog čovjeka da u potpunosti zna stanje čitavog dinjavka. To je nerealno. Da očekujemo od čovjeka da zna svaku... Sad da nas pitaju, da u procentualno navedemo u zemljama Balkana ili naše, naših dijela Evrope u kojoj zemlji gdje ima koliko muslimlana, koliko nas zna. Samo procentualno, da kažemo otprilike od, od toliko, toliko ima u Bosni, ima Albaniju, ima Makedoniju, ima Hrvatsku, ima Sloveniju, ima u, u, u, u, u Italiju, ima šta ja znam, gore u susednim zemljama, Austrija i koliko ima procentalno folk od svog stanovništva. Koliko na zna, mi tražimo od jednog čovjeka koji živi 1000 km od nas da zna kako su mi ovde, kako nas ima, kako živimo, šta jedemo, šta oblačimo, šta radimo i tako dalje i tako tako dalje. Znači, određene situacije, ali i u svemu tome je bitno naš odnos i naše poštovanje prema prema učenim ljudima. Takođe česta pojava, česta pojava, jest prelijetanje, jel, i da mi sami sebi tako olako dajemo petru i tako olako govorimo islamu, kao da je to jel, stvar koji može svako na kiosku da kuću. A pazite šta Ebu Becker kaže koja će me, kaže, i zemlja držati? A koja nebesa pokrivati? Ako kažem o pa Allahovi knjizi ono što ne znam, ako kažem o Allahovi knjizi ono što ne znam, Ebu Bekr uči znanje i bogobojaznost ne treba sumjet. ona je za koga je postanik za sve naredio da se njegov sunet, njegova praksa praktikuje i uzima. Kaže, koja će me zemlja nositi? znači kako da me zemlja nosi, kako da nebesa između mene stoji da me pokrivaju a ja govorim o Allahovoj knjizi ono što ne znam odnosno Allahovoj vjeri a mi danas često puta nije se ni pitanje pojasnome se ela manša la stotinu maslija svi znaju rješenje, svi znaju progresu svi znaju šta treba uraditi svi znaju riječi ili neko pogriješio ili neko nije pogriješio šta je treba uraditi, šta nije treba uraditi to je Allahova vjera Allahova vjera, ja. propis, kad nešto kaže što je vjera, drži se, to nije obična stvar, to nije jel misljenje mehančara, treba odvrnuti prvo ovaj šaraf, ponaj drugi. To je vjera, zbog koje su ljudi stvoreni, zbog koje žive, zbog čega će odgovarati, zbog čega umiru. Na kraju hadisa, Allahopoznajim sallam kaže, opadilacima, učenja, neće se skupiti ljudi ujednoj od Allahove kuće radi učenja Allahove knjige i njena područavanja da se na njih ne spusti smira i treke i milost. Hadih gdje kao je, je jel, za svako slovo deset nagrada, odnosno svaka dobro dijelo je deset dobrih nagrada. Pa zato kaže, je 30 dobrih dijela. Ovo je hadis, odgovor na šubuhate oni koji pravdaju svoje zajedničke zikrove i vika na zikrovima, jel, Hadis ima gdje kaže da Allah ima meleke koji pošalje, pa oni traži ljude koji zikri, pa jel pa nađu i pa kažu pa Allah pita šta ste naši? Našao sam jel, naš smo tvoje robove, kako ste spomnili veliča, jel vi ste se pa Allah kaže vi ste svedoci da se im oprostio. Ovde tutoj na Hadisima nema dokaza za zikret se čini, za Evo dokaza. Al-Kur'an uči ni Kur'an, to nije zikir. Za des nije zikir. Zar učenje Allahove vjeri nije zikr. se tu su u znači, uopštene stvari, gdje se ljudi okupirati učenje, izučavanje Allahove knjige, Allahove vjeri. Tu je zikr veličan i spomnenje. I to jedan od boljih. Zato kažu istansko učenjaci, jedan od odabranijih ibade je taj učenje Kur'ana. Od odabranijih ibade je učenje Kur'ana. Jer kažu, jedan od boljih načina ili, ili većih vredniji način priglužavanja Allah jeste da, da se priglužavaš njegovim govorom, učiš njegove govora. uči ono što je, što je, što je što se Allahove, što je Allahove riječi. Zato je ovde, pa dilet ti ljudi spomenu četiri stvari. Prvo kaže, spušta se na njih smirenost. Potom prekrije i Allahova milost. Potom kaže, okruže ih meleki i Allah i spomeni u društvu oni koji su kod njega, odnosno društvu melekao, da branijem društvu nego što su što što oni spominju njega su pano etala Kažu istancučenjaci sad da li nagrada je onih koji uči ode se spomini i nagrada veže za Allahove kuće mescide i džamije jel nagrada va njih radi okupljanje i učavanje lovik knjige Kur'ana nije ista kao se spomije hadisu ali ali sigurno postoji i tu jedan gdje je nagrada kao što je nagrada za džemat u mescidu 27 namaza van mesti da nije, ali sigurno je vredniji i bolji nego namaz pojedinačnih. I na kraju kaže Allah, sallallahu sallam, koga na tom putu uspore njegova dela neće ga obrzati njegovo porijek. Znači, koga dijela njegova uspore na ovom putu hajera i svega ovog što je spomenuto, porijeklo ga neće pomoći. Odnosno, kako kaže Kur'an pa ida nufih fislu fala ansab se pun u rok, gotovo, tad rodvinske veze i sve nema više što kaže ima običaj nada kaže i štela i šta ja znam nekom nekom jel on sin onog, brat onog, zet onog i gotovo sve se to fino urikta i pozicija i postoj i položaj i sve. Naći drugačije se gleda. Na sunjem danu nema nema toga. također, i sam sućjanici kažu: "Sveto zemlje ne čini čovjeka sveti, nego njegova dijela ga čini." svetim i velikim. Odnosno njegove vjerovanje Allah. Što znači da nekada čovjek na ovim da, i, i daljim prostrem, a ne ni nadnu Afriki u džugli, može biti Allahu draži i bliži nego onaj koji je kilometar od kiabe. Jer ništa kiabanjemu neće pomoći. Ako ne bude od vjeru Allaha su dan i rade dobra djela. Zato u suri As kaže Illa ladina amanu vaminus salihati i tawasul bil hak i ima li da spomine ko bude živio negde nevid ko bude rođak tu i tu niti nego oni koji vjeruju dobra djela čine, koji oporuču je listun koji oporuču i drugima strpljenje takođe i ovde kaže poslednji selam koga uspore njegova djela niće ga bržati njegova poriga niti će mu ništa pomoći njegova poriga mu koristi da iz porodice, Allah, s. S. je sporoditi Allahu poslanici samo ako i nevjednik zna se šta je ako je iko bio preći, da mu sallallahu alajhi i I da ga spasi i uvedeo dženom, to je bio nekaj tali. Koji je svoj život odnosno od, od, po, po, jel, poslanstva poslanika Salemi, kad je došao u njegovo, jel, u okrilje i kad je vodio bligo o njemu, uložio svoj mentac, svoj život, štitio čita čitao život. Jedan je Allah olakšo kazni. Ali opet je ostovat. Ostovat. Zatim roditelji Allah poslanika Salemi. Onog što čovjeka čini vrijednim, zato nemojte nekad misliti. Svi mi želimo da budemo blizu, Harema, da budemo blizu Mekke, da blizu poslanikovi džamije, da budemo blizu ti svijeti mjesta, da onim im obonjav namak. ali to ne znači da ne imamo šansu i ovdje da postignemo da podignemo svoj stupnji. Možda raz za islam i sabor u očuvanju i strpljenju za islam. Možda je ovdje veći nego jer mnogi se čudi, postavljaju pitanje što se vraćaš od Sko je došao? Sve što ovdje su, što nisu ošto živca u bivu? Neći tamo. Sko nisu ošto? Sve što ovdje sad patice, ulice, niti, niti je stanje materijalno kako treba, niti je lako biti muslima, niti on. U... Jez, yes. možda je život samo. Meni, za meni, moju porucu možda lakši bio, po vjeri. Ali front i sabur i raza islam koji se nudi ovdje je puno veći. Odnosno, Puno veća mogućnost da zaradiš dobra djela. I kad i bare tiš, odeš u i klanjaš tim se klanjuju za se. Znači, ono dobro djelo ostalo tebi. Muslimane nikakve koriste. Ali ovdje kad učiniš jedan hajt, preneseš jedan hajt, preneseš jedan hadis, podučiš nekog učenju Kur'ana, sve dok on uči i sve dok on drugi je podučava tebi idu do djela. Da, to nije veća mogućnost da zaradiš dobra djela. Pa potom sabor na iskušenjima o čuvanju vjeri pa borba za prenošenje islama. Zato nisu sve vrata otporene da čovjek postige mogućnost. Hijab jedni ženi ovdje i hijab gdje je to uopšte poznato nije na istom stepenu, odnosno Sabor, na tome nije na istom stepenu. Gdje ovdje gdje je posto ostriveni da bude žena, nije isto ali kažem, ne treba nam to šeitan nam spredstaviti, pa kaže gotovo i smo daleko hiljade kilometara od Kjabe i gotovo od nas što kaže naša Arne Zubila jelu. Allah ne gleda na nas tako možda subhanallah Allah se više prije smiluje nama nego nogim tam ali to zavisi od našeg dijela, našeg rada zavisi od naših dijela to ne treba znači da treba sad ostaviti dijela Vaš treba da treba da dadne morala da se više trudimo i da budemo i što više našeg utrošenog truda na polju širinja slama sad je prilika ko će više zaradi dobrih dijela sad je prilika možda neće bit nekad je, sad je možda sa malo znanja prilika da puno uradimo hajera možda će za deset godina doći vrime alima i uleme i magistara i doktora kad mi nećemo doći za do izdržaja Niće nas niko više pitati da islam, niće nas straško da, da koga podučavamo islami. Gotovo. Ali sad je prilika da možda postignemo nešto što što nam se neće nekad pružiti. Istog razloga, istog razloga, to treba biti posticaj, jel, da se čovjek trudi. Da uloži trud, da što više doprinosi i da ne misli da ako negdje i živi u jedinom da nema prilike, da budi od onih odabrani, da budi od onih koji će uspjeti, da budi od onih jel, koji Allah voli, koji su Allahu dragi i koji, koji možda mogu čak biti u onoj skupini koja će biti uvedena u dženez bez bez polaganja računa. To bilo ukratko pitanje u garisa. Molim vas, panama, trabe da nam opasti greda. Allahu azbal, Allahu azbal, Allahu azbal, Allahu azbal, Allahu azbal, internet stranica minbes in ma ka abdi allah hajani tin tarisa <voice> ul hadhihi sabili adu wa huwa yqul ya qudwan allah in ma ذلك قائل الله جامل لكم باسم مترمران انا من المشركين اسلامسكا انترنت من kum ummatan yad'una ila al-khayr yekome zbavamo bude oni koji ce na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a odla odricu oni će šťastljivi postin inkahumul muflihun ashraqatna fi nuhurim min kunati kina maratabtu irhamun al-alim сламская интернет-страница минбер